Beno, gaurko sumarian, aipatu dugun bezala gurean da, e, daukagu Ester Lakasta, Dindaiakidea, egunon, Ester. Egun. Beno, e, linik eta bain e, konta eguzu zer den Dindaiak Fundazioa, e, kokatzeko entxuleak? Bai, bueno, Dindaiak Fundazioa da, e, Euskararen erabilera bultzatzeko fundazioa, horretarako sortu ginen, Baina, gehien bat, aizialdian, arlo ez formalean. Uhum. Orduan, e, gure jasole nagusiak aurrak eta gaztea dira. Osea, gure eragin neremua hori e, da. Eta, gure helburua da, e, nafarroan Euskararen erabilera sustatzea, Aizearrian. <gülüyor> lan horretan Euskararen normalizazioa importante da eta horretarako, esan, La Televistarekin batera martxan jarri duzue egitasmoa berri bat. Gotaigozu pizkat e, datza egitasmo berri hau. Bueno, e, historia da eh xaloak laguntza eskatu zigula gure, gure eremu horretan gazte eta eta aurrenarlo horretan zer zerkarlan burutu algenuen. Eta guri okurritu zitzeko, bueno, pues, zuk esan duzu moduan, Euskararen normalizaziorako oso berri hona da, xaloa, telebista, martxan ja, e, gotea iru Zain zuzen ere, pues, euskararen, e, o, e, o, sa, guze, gure bizitzaren eremu guztietan ez dago presente Euskara, momentu honetan. Gu, gure kezka berezia, e, azken boladan, e, izaten ari da familiarteko transmisioa, Euskara transmisioa. Uhum. Eta pues, e, horren baitan, Konturatu gara, haurek pues, ez dutela erreferente Euskaldunik momentu honetan, telebista barra-barra azte laniaz ez dutelako beste aukerarik, TV be, igusten ez denetik, eta, bueno, pues, ar, e, zentzu horretan, familia artean Euskararen erabilera bultzatzeko e, egitasmo bat okurritu zitzaigun, eta horren berri eman genien, orduan, xaloari ere ideia gustatu zitzaion, eta elkarrekin jarriko dugu martxan e, aste, asteroko programatxo bat eta uh -huh. zer, egin behar da parte hartzeko ah, explikatu bai. explika pixka bate nolako Pero, izango den programa hori da, progr programak e, e, zindua aurrera egin le, e, ez badago e, lehiakiderik hau da, e, lehiaketa bezala planteatu dugu orduan e, parte hartuko dute familieek, familia bikotek e, izan daitezke aita eta alaba, ama eta semea ama txita e, biloba, bueno nahi den moduan, baina bi, bi izan behar dira, bata heldua eta bestea aurra. Adintartea izan behar da, bi e, talde pentsatu dugu, irugaren eta augaren mailako aurrak, eta gero bosgaren eta saigarrenekoak. Uhum. Eta egmear da, izena eman, parte hartu nahi duenak, izena eman behar du. Uhum. El líder de debate, dago isena hori da, honetan, orduan pues eh, eh, gara izen emate horien jasotzea. Orduan eh egin behar dena da infoabildua dindaia.com era mezua bidali. Eta eh guk mm, trukean bidariko dugu ba formulario 8 bat izinemate hortan pues hainbatatu eskatuz eta pues harremanetan eh, jarri ari zateko. Orduan lehenengo za behardena eh hori programa uhum. martxan jartzeko da lehiakideak izatea. Eh pentsatzen dugu hori martxoaren erdialdera has daitekeela eta ekainan bukatuko litzateke klasekin batera. Bueno, eta divertigarri, izanen da, aurrentzat hor aur, ikustea telebistan programa batean, ez? E... <risa> bai, bai, bai, hori da. Nik e, ikusi izan dut gure etxean, ze nola gustatzen zaien, badago, e, ez dakit, e, gaztelania salitzen kate batean, zoritxarrez etxean beste aukerarik ez dago apenas, Eta joera handia dute pues, eh, olako aizia, bueno, gero egin daiteke zen olako aizia nahi duguna hurren eta eta berpantaia aurrean egon behar dute, baina, bueno, behintzat aukera hori izan dezaten eh, beste aukeren parean eta euskarazko aukera hori izan dezatela eta zerbait duina eta kalitatezkoa eta gainera pues, euskararen erabilera bultzatuko duena. Uh -huh. Ester, aldeetendikoa jakina saloa e, telebiztaren esku txiko duzue, baina e, uste du ja pentsatuta duzue, estudioan bertan grabatzea hori, bai. izan daiteke beste parada e, erakargarri bat aurrentzako, es? estudio, telebiztako bai. estudio batean egotea, ez? Ni pentsatzen dut bai, ez bai. Gero, e, jo, e, pixka bat harrituta gaude, ze hori hartzuna izan duen, ze atzo zabalduen duen mesua posilendea parte hartzera animatuz, Atzo bertan bidali genituen imeilak, eta bueno, izaten ari da, bon, e, ni jaso dut, nire, e, nire whatsapean adibidez, ba, iru iturri ezberdinetatik jaso dut e, mezua, eta bueno, erantzuna, nik dut, erakargarria dela, zerbait polita izan daitekeela, eta elkarrekin gainera e, jostatzen jartzen dituela e, guraso eta semea alabak, hori, pos... Gauza handia da ere eta gero bueno pues, zuk esan duzuna ba, bere burua telebistan ikustea ba, erakargarria da ere jakina Eszolik eh, motivagarrri eta polita zuen programa heziiketan eh, oinarritzen da Hori da hori da. askotan Azk, post ditugun ereduak eh, lehenengo gauza da ikusiaal izatea euskaraz bizial izatea. Euskaldunak zuk esan duzun an beti egin behar dugu plus batzuk esan aipatu duzulako hori Internet ez bade baino hartu behar duzu Interneten konektatu jakin zexi behar duzun eta eta gero eskaintza ere, pos, kalitatea nola halakoa izan daiteke. Uh -huh. Niri adibidez, pos, e, ez da ge sintzan ez aipatere gustatzen, baina euskeraz badago. Uh -huh. eta pos, gutxienez, aukera hori egotea, gure programan egin nahi duguna da e, pixka bat, Jolasten jarri gurasoak eta semealabak. Gaur egun poz pues, e, igual tarte gutxi dugu horretarako. Eh, igual oso eh mercantilizatua egon daiteke edo aukerak. Eta bueno, poz pues, da modu bat e, horrekin apurtzeko. Lehiatu lehiatuko dira, baina e, beti argi dugu elburua ez dela irabaztea ez da finalik egongo ez da o sea, beste formato bat izango da izango da puntu gehien lortzen duen bikoteak bigarren fase batera pasako da programa horretan bertan, bigarren fase hori pixka bat sorpresa izanen da Eta lehenengoan pues elburua da ongi pasatzea, eh modu joztagarri batean pues elkarrezaguzia eta elkarri sirikatzea. Eta deindaia fundazioan e, eskarmentu handia daukasue horretan, estaz. Da? Bueno, ba, eh azkenean lengoan e, kontua egin genuen eta ja 11 11 urte daramago pues eh hori, aurrenaizialdian eragin nahian euskararen erabilera bultzatzeko eta bueno, hainbat egitasmo martxan Jartzen bai. Esther Lakasta, la Eskerrikasko, gurera etortzagatik, eh, denbora joan segu. Plazerra, izan da eh, minutu hauek zurekin kompartitzea, Eskerrikasko. Vale, mila eskerra. Rin.